Allah në Gjallavalla fallë ndërojmë, me tëmë për ti ndimë dhe fallë e kërkojmë, laudatët bëkimit të Allahut qofri me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mi familinë të i shokët dhe gjithat atë që ndjekin në rrugën e tjurë e dhirë nditë në fund të kësej botë. Të ndrullëzër, ime e sot takimi në radhës dhe jemi e me mësimit e mësuzve të njërzimit, dhe se të Allah në Gjallavalla i ka dërguar mëshirë për botrat, dhe i ka dërguar që njerëzë dhe të amësojnë atë që Allahu Gjelle Huala kërkon për i tjure. Dhe kemë përmendur në kodrë të këture gjeratave, uzimit të nërëshme, porosi, ma dje, edhe në fund kemë përmendur e ligjet të slatë Allahu Gjelle Huala ka bërë që në bitu të funksionën këtë dunja, e që gjitha këto në i ka mësojnë, i ka mësojnë, i ka mësojnë, i ka mësojnë, i ka mësojnë, i ka mëso sodashnja përmbyllje e këtij cikli do të thonë se kjo temë është tim më i gjatë, më i thellë, ka qfortuar për të shumë, për mëso që përgjat 20 përgjat 20 takimeve që kemi pas, është përmbledhër dikon ajo që ka të bëjë me këtë temë. Dhe në gjatë kësaj teme kemi pasur më shumë se të njihemi më gjëra të ndryshme, e që këtu kam dëshirë se sot më përmbledh përse është se qëka kemi mësuar ne për gjatë të ullëthimi dhe qëfar do të nëmbet neve në dije dhe në kujtes kër bëhet fjalë për këtë cikë e legjeratërsh. E para që dhëmë pasë për asylë të ndronëzër se ne gjatë tër tajtimet të kësojtimet i kemi mërtuar këta njerëz si mësus dhe njerëzimit. Dhe për qenë mësus, do të njerën me u qertifiku nuk mund kush do të dal, më dalë më uni mësues. Apo. Por më ku mësues, do të thonë e fal ku e ke kriju, kush ka certifikuar ty, a ki për këtë certifikat? Ai i uh, kualifikuar për këtë çështje, më rëndësi më dit. Pastaj ku e ke kriju, kush ka ku e ke marr kualifikimin? Dhe varet se është nga do të thonë, varet se është nga a naçë e ka kualifikuar, varet se është nga qëndra që e që ka qertifiku e mërë dhe së rëstetin për dendimi ti. Epo? Andaj nëse këtë standarde përdorim të këpë e ka mërë të Allahu Azogel do shumë se këta njerëzit në mëhonë që kanë arrit njëvejnë më të lartë të qertifikimit për qenë mësus të njerëzimet. Kush i ka autorizu këta njerëz për mësim? Kush i ka qertifiku mësimit e tyre që janë të dëbeshme? Allahu Azogel gjithdishmi, kriuesi i gjithë mëshërshme, pra ndaj këta janë në nëvinë më të lartë të qertifikimit, se këta nuk ka asë kosh, kosh për nejë mund të se mu Allah më ka qertifiku, jo, apëtëm. Edhe hoxalarët e djetarët që flasin më mësime të Allahu të azogjel, pa dërshimë se këta flasin, por marë një qertifikim në shkullat të saktuar, ndërsa pejgambert Allahu të azogjel, e uala, nuk kanë qertifikim të kësorë, por kanë që Allah rëhinurë, Allahu Jelle Huala i ka dërguarë. Së kërësë Allah të dhëtët, «Lekat ërselëna Rasulën, ne kimi dërguarë të dërguaritë, ne kimi dërguarë Nuhinë të Kurënë, ne kimi dërguarë Musaidë, ne kimi dërguarë tyënë Muhammedë, ne kimi dërguarë, Allahu Jelle Jelaluhu. Përë ndajë këtë nuk dhëtë asë në mëharu, se këtanë yani jar të certifikuar dhe të dërguar dhe të autorizuar direkt nga Allahu te barekuta. Dhe i tër misioni i ty ne ka qenë i përcjellur nga Allahu te barekuta. Në jo çvetë mallika certifiku kon, jo këto mësimi merrni edhe uash po, jo më të kaç. Po dhe gjatë tër procesit të mësimit kanë qenë të mbikëqyrur nga Allahu te barekuta. Kjo është ekstra, domthon veçuri që këta pejgamber i bën të veçantë. Sa so njerëz ka për shembull kanë kruj shkollane për vende më rëndësi edhe në kuptim fetarë vende më ndikim, vende presgjose mirë për po pasa kanë filluar punë në angajimin dhe më hamë nështë të dhe kanë rronë kontradikt komplet me mësime të qënë mbi bazë në mësime të i janë qertifiku a ndodhë po ndodhë njëre kry një fakultet dikun më një vend saktuar islam Merë diplomë, certifikohet, vjenë, këthetë në popullë vetë, mirë po, mësimet e ti, pasaj aktivitet ti është në shpërpudhe të të aleme, qatë diplomë, që në mënë nësaj thirët edhe, i fletë njërës, afëm. Këndohet, afëta. Për e kemë mërtë, Allah, të Allah, Ezzuzene, i ka në kështë, afëm. Ata Allahu Gjellohat, i ka certifiku, masëpari, ju e një mësustë, ju e këni mësu njërës, Allahu ju ka japë leje, direkt, Allahu ju ka jap dhe Allahu i ka për cilë për zbatimin e mësimeve dhe për cilë në ty në të një rëzëbëm. Në fund, Allahu Gjellawala ka garantu se ata kanë që në fund të si du të manitin. Adha i mbikëshyri e komplet pifë dhe i më di në fund. Edhe në Muhammedi sallallahu sallam, para se me e përmbyllë misurin në fund, mu, në fund, në haqin e më të mërës. Masë kësaj, dhe i kamberi Alehi sallam pak ka qëku dhe ka pëdekë edhe nga të grumbullin e malët njerëzve, nga të vendë shajt, ka thonë, Allahume helbe lëgjt, o zët, a kryva misionin si duhet, o zët, dëshma për këtë, se onë e këm kryjë mësimin qështë duhet, edhe Allahume ka zhvit, a jetet përmbyllësa, a jetet përmbyllësa, a jetet i treti surës majdë, është përmbyllësa, ka paku i shpaljeve shëkullore, a jetet përmbyllësa, El jeume ekmeltu lëkum dinekum, wa tëmëntu alejkum një ëmëti, wa raditu lëkum unë islami dine. Kjo është e mërëkullu shumë. Karavani ka eqë, ka eqë, ka eqë, ka eqë, me gjenerate, me gjenerate, dekada, shekuj sa pegamberi, sa i këdërguari. Në fund, vule e pegamberve. O Allah të dëshma. Dhe Allah u ka dëshmu më këtë etë. E kanë lëkumë këtë etë këtë pjesëtarët e hëve tjera. Që kjoj e tjetë në lipe të tjene, po s'ka qenë. E Allah u ka ka nëtu, el jome e këmeltu le kum dine kum. Sa duha plëcov e finë. Ta është u po të taman. Të mamë u po. U plëcu. U atëmëm tu alikum me ti. Dhe e, përmbusha sot begatin ti me nda jush. Dhe jam iknaqër që islamitet fea juajtë. Që dhe islam? Qëllë mësime? është të dhe iknaqëm e to? Qëllë mësime? që ato mësimet që ka vdekë pegamberi sallallahu e sallam i kallur në mesin njëzve. Qëto, që kjo është garanta? Dhe që kjo është, në banë, vule. Pra ne, Allahu i ka dërguar, Allahu a ka dëmsimet, Allahu i ka autorizuar, Allahu i ka mbiqshyr, dhe Allahu ka garantuar se këta me sukses e këtë përfënduja misionin. Dajin të dhe qandat. As njërë këtë nuk bërë me lërgu për manës. Në adhimin pegamber të allot, po, qëka që i bërën E dyta të ndroza që duhet me pas parasysh kur flas për këtë kategori mos e haru, nase kemi vull për këtë gjë. Domthonë, ë trajtimi tonë është se këta pejgamber të Allahut azhual kjo kategori njerëz do këta mbusni ozimet. Domthonë, për fokus se kanë qenë të treguar nga Allahu azhual, Allahu i ka mësuar boshti i msimit e tyre ka qenë 1. Disa dëgëzime kanë dalur për shka këtë dalimit të kosë të dvendit, disa dhegzime juridike ka ndalu. Pra, agjerimis ka qeni njëjt, namazin ka pa po të dalimit saktuar, këtu e në dhegzime anësora nga boshti. Par boshti i tyre, ka qeni ja. Ka qeni ja. Si kështë Allah thotë, në fi kulli ummetin, Resula. Kemi dërguar të gjithdo popull të dërguar, na kemi dërguar e një abudullah, u e që të një bu të tagut, adhëroni Allahun gjëllë e gjëleli hu, dhe lërgoni nga gjithë dë tjetër, që adhëroni pasë Allahut asë gjëllë. Lërgoni. Kjo ka qenë boshti. Kjo është boshti. Nën, një nëne kam pasë. E ka qenë, besimin Allahun të barë e kotala. Ska pejgamber që ka ardhë, absolutisht. E cili, njerëz i kafir që të rrethohen apo rrethtohen tek në një bosht tjetër atë. Adhurimi i Allahut është boshti. Besimi në Allah xhallahu alaer është epicendra e kësaj thirrje. Et çka që nuk e kupton se kështu duhet e ta jeta jone. Boshti i jetës tonë, boshti rrethës, cili sil sil e jeta jona është adhurimi i Allahut. Edhe në kuptim të formimit, edhe në kuptim të ndërtimit, edhe në kuptim të menditimit, edhe në kuptim të thiris, aktivitetit, dohet të të besimin e Allah në Gjallera bështi. Nëse kjo është edhe senë që e krimit, përkët Allah në Gjallera në ka kriuar. Ondaj, këta pegamber, kanë ardhë me një bështë që rrëthi unifikohë njerëzit. Rrëthi njerëzit pajtohën, mbledhën, si kur së fmi që mbledhën rrëthnonës, sa dhe që me konë largë e me konë shpërndamën e për dunja, kërë vinë mledhen të e nona mledhen, të prindi. Alla. Kështë pejgamberët, sa dhe që njerëzë jetë dalojnë gjyret e ty njerëzët, gjuhët e tyre, mledhen në të një sufrë mledhen. Të sufrë a nonës, sufrë a mësimeve, të allahë të azhjërë, sufrë a pejgamberve. Kjo sufrë ashtë e një abudullah va ishte një but tagut. A dhurani vetëm Allahun e idhull, apë qëka do qofë që adhruat, pasë Allahute Barë e Kotare. Ka me baza. Nëse njerëti do të ullëshin këtë sofrë, bashkë, që, që shetakojnë bivët, një babet, një nëne, me ullët e këtë sofrë a përbashkat, nuk është me pasë asë urejtje, asë nuk është me pasë probleme, asë konflikte. Do të kështë me pasë, do së anë i fjeru se e seme eventuale, se kur së jo, të do... Ama qëka? Jo, dhe në nivel të. Në be, e luftërave, e urejtjeve, e, e, e gjenëcideve të mërëve që njëri është ka këtonë, njërit të përta. Të. të i habitërsh që ka mundet njëri njërit me i bërta. Habitërsh. Shukënë gjatë historisë, që ka, ka ndodhë, qëfar beteja, qëfar luftërsh, qëfar armatime është përdorën, të mërë. Kusht ku t'ja bënë këta? Ja bënë njëri njërit të bëjt e një babë e një nëne, Ademit, Alisabra dhe Havas. Meq. Pse? Pse kanë filluar me ngrënë sofrët ndryshme. Që kjo probleme? Do të mullë të kësofra e pe pejgamberve të Allah të Azushet. Dhe kjo është e që garanton edhe unitetin, garanton edhe dërgimin e shumë vujtjeve që njerëzit sot i kanë, edhe ka paskadorët. Shumë probleme, këshë në u evitua në qofësa, njerëzit do të pajtushen që sofra e ushimit do të tjetë sofra e njënona. Shqyve mësimeve, pejgamberët e Allah ta asë që qënë. Nga se në këtë sofrë ka në ngërë bashkë, pejgamberët e Allah të Gjallahu ala. Kështë këne pejgamberin do në Muhammedin s.a. s.a. më të ndruzë vëzëm. Kur ka shkurë në Isra dhe Miraj, Isra u thimin atën, Isra është u thimi pej, me e këzderi në këtës, e Miraj është, pas të e ngritja pej këtësit e në qilë atënë. në kuadrë të kësaj njari madrështore të jazokashmë, që në besujmë të bindë shumë, në gjdo detaj, që në ka lejmru për të pejgamerësme, në besujmë të, që ka ndonë, nga detajt interesante që ka ndonë, në cilë është pejgamerës sallallahu, e që më ka përmëndë, se kur ka shkute me Zul Aksaja në Palestini, atë kafshën që me të ka u thu burakun, e ka lidhë, para gjemis, ka hynë gjemi dhe, Allahu Gjallala e ka bër imam të afar namazin, pejgamberve. Allahu qështë i kam redhe, e dinë Allahu. Apo, nëse të janë të gjallë të ka Allahu Gjallala, pejgamberve të Allahu të janë të gjallë. Dhe i kam redhe, Allahu Gjallala, pejgamberve se të një ka falë. Pas taj, një kible, një zatë, një adhurim, pas taj kër shgrit në qilë, kërka të ku aka taku kataku nga kta pejgamber era kataku Yusuf nisa me kataku pejgamberse Musa nisa me kataku Isa nisa me kataku Ibrahim nisa me kataku kta ne perqill pse i ka taku kta shka ne ne orientim ne familje ne sofr bashk pandaj kjo eshta qi garanton qetsin tek njerzit rahatin tek njerzit unitetin bashpunimin e ndersjellët me ndërtu këto, kështë në kamësu zote të varë e kotare, me është të zhu, me e, e lujtë rolle përbashkët që Allah në kamë ndërru me te. Mi qëfarë bëzë bëtë? Mi bëzë në i kësoj sojnës përbashkët. Në kjo është më nësi shumë, në sofrë, në pejgamber, duhetë më në nëzatë, ka dërgu disa pejgamber. Nga e që nuk bërë marru, asë njerë të ndërrozërë, sërë këtë Po ato të të tretimit të kësaj të këti që i ligjiratër është se të fe përgember në kanë sëllë mësime. Zakonisht, kur mirin mësimet në shkollë, e mësuzve, merë mësim, merë mësim, merë mësim, pas taj, që ka pa të mësimeve? Kur të mirin mësime, që ka? Ka përvejmë, apo dëmijin përvejmë, me dhëmë. Edhe njerët kam i më provim, edhe ndonjohi i më provim. Ama provimi final, provimi kryesur, bi bazën e të cidët pasaj më varet suksesi, e kanë kalu pragun, asë e kanë kalu pragun njerëzit, është vani kryesur, provimi final, është ahireti. E në ahirete ndërullatër, si këndu një. Si kur që këtu, veç mësime të pejgamberve, sofra t'yune, garantan, bashkëpunim unitet besnjezve, largim të rejqës. Ashtu të dhe, këtu mësime garantojnë të ka lau shpëtim. Kërsh vjen të ka lau me mësime të pejgamberve të lau të azogjel, shpëtan. Kërsh vjen jashtë të këtëri mësimeve, nuk ka mundësime me kalu përëjimin. Nuk mundështë. Nuk mundështë. Pse nuk mundë Për shumë arsyje, një për të njërthje e shumë. A ke mundësi për shambullë? Në qovë se, ke me im përvejmë lanën saktuar, mirë po ke mësu komplet nga një liber tjetër, i cili pikat kryesore që i ljë profesori në përvejmë, të si ke pas të përmendro farën liber. Heq, apëton. Me në kur bimë pjytja, habite ështër, ku kema në kjo, këndi për s'ke po një që i nga këj libër që lidh të gjitha këto është është dorëshmë për këtë tip i tjetër. Ktu ka thon profesori, ky është libri, nga ky libër vijnë përimet, vijnë pyetjet. Edhe pejgamberët Allahut. Ka dhënë më të mësuar me të mësime që ato mësime nuk gjithhën në vende si të tjera, nuk mundesh në kamrë si askush më shpjeguo si pejgamber. S'ka mundsi. Ngase burimi i ty është hinor, e referenca mësimet pejgamberët e shpallja. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi në mundëshë mundësurë, epsalës, epsalës, epsalës. Pa shambullë të nëzërë. A ka mundësi, a është e mundëshme? A është e mundëshme? Që në uqipë kjo teshë? Pa shambullë, pa argument direkt nga Korani. Që s'kenë argument, Koran, a dinë me kjep që t'gjybe? Dinë me kjep? Dinë me kjep? A dinë me ndërtu që t'shtyllë? Dinëme nëndërtu, pëse, nga se Allah ka mundësuar që këtu të mësuen edhe, përmes përvojave, përmes më, mësime, ka mundësi, kalime Allah mundësi e, dhe. Mirë, po, Allah s'komet pyjtë, qësh kjepe tesha? Allah s'komet pyjtë, qësh nëndërto shtylla? Kësën pyjtë të përrimit heqë, të moshme di të përrimit heqë, të moshme di të të përrimit e shumë mirë. Ama kështë shumë pjesë, e, përvejimit. Përvejimit Zot ốt, ah, e këtë po më dit, s'ka mundsi më dit as në laborator, as në studime, as nëulumtime, përveçse më mësimet e shpallës. S'ka mundsi. E pamundsmart. Prandaj pejgamberi te Allahu xhe lëuani kam thosur mësime specifike, të veçanta, që në bazë të këtyre mësime bëhet provimi. Kuç mëson nga librat e pejgamberve, ja provimi se i kam thosur pyetjet. Ama ju duhet i kamsuar dim tash qysh atje thuhet qysh çka të punë besimin në Zot e këto merat. Me po kush ka lexuar nga ky libër? Qysh ja përgjova? Qysh ki mundsi? Ka pamundsmart. Duhet me dit pick up. Andaj pejgamberi te Allah te barakotala na ka mësuar msimet asnat i an të, këtana, të snat, jenë vetme që garantojnë edhe në dunjat që përmendom, po nën çati në jannat. Duke filluar nga stacioni i pari i ahiritit, cilë është barri. Pe ato i maspari, e tu të derim në gjaldja, ndale për Allah Gjelle Huala, mësimet e pegamberat e Allah Gjelle Huala garantojnë kalimin e përëjimet. E kalimin e përëjimet, që kanë nënkuptanë? Hyri e në gjëndët. Kaqë? Në thamë në kamësu me besunë Allah, me adhuru Allah Gjelle Huala, e edhe disë qështë i tira madhore, që në basë atyre bëhet njësër logaritën një dhe provimi i mellë. Dhe i këto mësime, mësime që dvetmet që garantojnë kalimin e provimit. Por shumë është gjithë është, një për e ty një është kryesoria, pëse? Mësime që këtën e i kanë kalëzuhë, nuk mënë e mësu dikundet, e pa mënë shumë është, së mënë është. Posë nëse dikush dëshërënë që këto mësime me i, Tamam. ë uh, përvec suprueti e jahek titullin e mësuesve. Po nëse ai e ka titullin e mësuesve, unë po them, apo sot ka von pejgamberi të Allahut, e hummë mësimet, kredibilitetin. S'mum. Ku to msimi funksionojnë vetëm me adres. Vetë ka von pejgamberi të Allahut, ka von Isa al-san, Musa al-san, Ibrahimi, ka von Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. E tani mor, vetë Nese lërgunë mësosit, veç mësimin dhe në në më marrë pa mësos, e unë bënë peshënë. Ashtu i ka lida loge e lëra me zveti, shumë interesantë është. Pa da e këna marrë nga këta pejgamber, mësime, thashtë të sëtë, nuk mund të mësonë në dikun tjetër. Nuk mund është në shkollë, e pa mund të shmë është. Dhe përri sa nuk hënë këtë shkollë, e nuk i mërë të mësime, nuk mund është me e kalu përëjimin e Dhe qëtë ashtë që nga ato që kejmonë nga pejgambert e Allahu të Azuzherë është se këta pejgambert është e vërtetë që kam dhejkë. Po më nëjë, ka ndalë për dunjoja. Aten të ka lau të gjallë në formën që i dekojnë pejgamberve, pejgamberi sasmi ka pa, Ibrahimin e sëmë e ka pa, të pështetur për, në homë, në gjenet, e ka pa Musajin e sëmë e ka pa ta, ka full me ta. Po nga dunjoja e ka shkuat, asë janë si dunjoja. Këta, pejgamber, a ka nëlonë të ështimëtarë? Këpa, kur njëri për shambu një mësus i madhë, një senatëli i fuqeshëm, një njëri menqurë vdes, që ka veti njërët, a ka nëlonë në dykonë mas veti, kush në mas tina? Ose, para se me dek njëri i menqurë në njëri nga djetarët tënë, kënë në kellinë mas veti, të kush me shku me vetë, kur të si e këtu, apo atë dojnë të sena? Më i sionë pejgamber të, allah, të ku e dine që ka hëmë pejgamber të allatë, tërëshëgjimtar të pejgamberve. Ata të, të cëtët, cëtë nuk kanë tërëshëguen nga pejgamberet, parët, tokën, pasurinë, një jo, nga se si pejgamberet s'kanë lënë kësisajnë në mazete. E, si u bënd tërëshëgjimtar të, e tërëshëguen djenë. Janë djetarët, janë mësusit, e njerëzimit, të sëtë u qertifikuan në bankat e kësaj shkollë. Si kurse ka thënë Ebu Hurera, r.a. anhu, kur ka vdekë pejgamberi, s.a.s. Ebu Hurera, ka dalë në tregë, në gjamija pejgamberi sënë Medine, tregë u ka qenë afer. Medine a kone vogëlë, në një një kanë. Tërveq gjamija pejgamberi së mësa ashtë, është sa Medine në dhvakë që i konë. Aty u konë. është gjamija pejgamberi të alihi s.a.t. Dhe Ka dalë e buhrele ka thonë, në trenke ka të traktarëve, njërën që të blejë të shqitë, normal njërën që të blejë të për të dyjnë, ka thonë, kënju këtu i habit të blejë të, të shqitë e në gjemi jemi duke endo, e ndatë trashikimin e pejgamberit a.s. Njësë ka më nukëtë trashikimin e pejgamberit a.s. Njës ka më nukëtë trashikimia për ndatë gjybja, këfugucat, nallët, unaza, kapela, e që ka pasë, imame e ato që ka Pasurin ati, ka, unikur, ka, shef e ti, pas, gjithë kur i, shka që me pasë një pjesë gjyë bësë për i ka vele thëmë. E vrapë njerë gjemi i kurë një një shka kurë që. I kam po do që të të mësu di shka, do të të mësu di shka. Ka me o borire, ku është e? Që të që i thekujen? Të kanë që e ku është? Që, që tu? Që tu? Që që tu të është? Na që për mësuim që ke është? Që të e kam e pegamber të allatë asë qëtë. Ka وارثة الأنبياء دي طارت يعني تراشلهم طارت أبيغامبار وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أبيغامبار سكان للمزيط دينارا درهما طارت أترجين إنما وارثوا العلم كان لن دية فمن أخذه فقط أخذ بحظ وافر كش أكمار شدهيسا أديس e ka marrë hisën mëtë madhe, mëtë mirë të tërëshjimisë. Ondaj, qikur që du më pe më të mëmsu për pejgamberve, du të mëmsu nge tërëshjimtarët e pejgamberve. Më ullën e të sofra, më ullën e të shkolla, më ullën e të njëgjirata, ku është tërëshëgur dhja e pejgamberve, e nëveqë në ti dhja Muhammedit sallallahu e sallem, që Allah ja shpallin nga se aja është vullja e pejgamberve, aja � të pegamberve, me lene, Allah të barakotare, me shpaldin nga Zotë i Gjell Gjelle Gjelle Alihu, dhe në mësimet e Muhammedit, sallallahu sallam, është, rrënisht, dhe në forma përfundimitare e kësoj shpaldje, për mësimet e duhra dhe i ndinjë të gjykimit të vëmë. Ondaj, duhet, me pas kujdes, ndaj pegamberve, në nëthëpar, por edhe ndaj, trashkimtarët për i kamerëve. Në mësu, e mëgullin në sofrët ku, shpërndat trashkimia. Të, të në vëzër, të kishë me lejmëruna përmes rreteve sociale, medjave, se në esërë në gjami tonë, në gjami një së bëg, kënëm i shpërndat, co bat gjybës për i kamerët të sonë. Me prej, kështë vjënë, si kështë dhe me qenë në vajë së bëgjë, se të, të përë. Kena, kena po, e kem këna këna rinë pas xhjibën e pejgamberit Ali sam, apo? Kush vjen në më sobot, këna më lund të xhjibën sobë. Të xhmujmë jamë. Në prit të të vornë, apo çikave, ai është ndër çikave pejgamberit sam, më vërtet çaj e ka vesh, ndër normal, po më jdash. Është, është tesha. Nëse më thon, kemë më shpërtonëse diën që kanë pejgamberit sam me çaj xhjibë sobë në jamë. A ti koha që të flet për vetë? një pojmë përshype nëllët, një pojmë përshype gjybja. Në shumë si pojmë përshype mësimi, fjale, që për te karë për eka mërë i sasallëm. Pra në që kjo është një mjë reale. Tërshymi e reale është mësimi, odhëzimi. Këtu jenë reale, kjo esescienza, kjo baza, që një një një du të me vrëpu pasaj. Dhe. Gjertë, në nërëveze dhe pejmë të shumë, ta po du me përmbyllë, dhe mund e... Peygamber të Allahot në mësimit e tyre kanë qitë në shesha dhe disë gjera më të vërëndësit në maja tëmë. Nga ato thash, është se kanë shpërfaqë në raport më Allah në Azogel, tri gjera më dhore. Tri gjera më dhore, e para rahmetin Allahot Azogel. Salatullahu për pejgambert Allahut, salat për pejgambert Allahut, tera dhe shflet për rahmetin Allahut. Allah Allahu, i ka treguar mëshirë. Allahu xhalla wala për mës pejgamber, ju ka treguar sallallahu imshiron. Si ka treguar pejgambert me i denunë njerëzët. Si ka treguar pejgambert me i deviu njerëzët. Si ka treguar pejgambert, do të thonë që përmes me me me me, me me me me i parçojë njerëzët largoj. Jo, i ka treguar njerëzët, i ka treguar pejgambert për më i Mëshiru njerëzit, si kurse evoluosi këtë me Muhammedin s.a.ll. Mboma arsallaka, illa rahmeten il alamin. Ty jo i dërguar i ja Allah, ty jo Muhammed, nuk të kemi dërguar për tjetër të sanë pas rahmet. Mëshirë, këtë e mësimet e mëshirës, rahmetit. Gjëshë mësimet që erë në pejgamber me to, raniqë të regun edhe kujdesin e Allah për njerëz. O leka t'be athna fi kulli umma, Allah o thëtë. Në gjdo komunitet, në gjdo grupim të njerëzve, me gjenerata, me gjenerata, ka nërguar, të dërguar. Kujdes, gjithë kënë kam një këtë mësime, në gjdo gjuhë, të shumë popoj. Allah o ka dërgu. Kujdes i madhë, është kujdesë Allah o për njerëzit, edhe në aspekt në furnizimit material. Që që është bretë Allah o rëskun, të në onë dë njësë. Ka të shkojsh, fornizimin nuk është meke, fornizimin nuk është më këtës, ka të shkojnë, në një Allah të dërgonë rrëskë, njerët i fornizon, fornizimi i trupit, material, po alë fornizimi mendis, i mendisë, shpir i shpirët, i zemërs, edhe kërë ishtë për ndonë të nëndë, që dërgonë kujdes në Allah të azurja për njerët, është kujdes në Allah, që njerë mës më dhebju, njerë mës më bubo vegen e lirë, e letë, e shëj Dhe që është e kujdesi Allah, suhë subhanë Allah. Ka tërgu pegamber të këta popoj, të këta popoj, të këta popoj, të këtë popoj dhe dunjansë. Dhe ka tërgu Muhammedin sallallat, mësime që jenë për tashën për i shdo kohë, për i shdo venë. E shë? Dhe kjo du të men gjallë të ne dashurin dhe Allah gjallera, për këtë kujdesi të Allah në dhe neve, dhe mos me deviju, mos me adhru shëtanin, mos mu përqa me zveti, kujdesi Allah për njerëzit Por edhe fëqinë Allah të zhëllë. Fëqinë Allah të zhëllë. Do me thonë, sa kanë të ndëtu qëta njerës fatkecështë, njerështë që Allah kujdesë për ta, i kam shrua Allah të zhëllë, sa kanë të ndëtu forma në nëshë më mej, asgjesu mësime të pejgamberve, me shli gjurëm të pejgamberve. No. Sikur se fatkecështë shuem në disa rasët saktuara për shambër, ku mësot për historinë e njerëzimit, Dhe njerë dhe të kërërësurë të histori, si janë, parë më në. Që fa historie, që fa kuptimi ka historie? Që fa kuptimi ka historie? <gjitrite> shumë largë është, për po të, po të, po të më, një krasën me thjeshtë. Që fa kuptimi kështë me pasë historie e, përshambull, poplët tonë, pjesa e qlirimit e pjesa e pavarësijis, përshambull, a ma së përmanët kërkurën familje, e asa dëmja për shumë, përshambull, e së përmanët. Nja, s'ka so kuptim mërë, po? Po më, më fëqë kushtimi, se largur ka e që bërë, po, la e për shambullë, a mërë kuptim? A që t'ja ka njës, a e që aja është bosh t'ja i, i fillëve, të caktua të rezistencës të duhrë, po? Ose figurat kërësore, hejës për mërë, apsolutisht. S'ka kuptim a historimë, në? Në veç antin, histori veçantin, pegambar, e, e njerëzve, histori e njerëzimit, pak ta pegamber është, pëshshshshshshshshsh e use... thot, është është zbransët, e pa kuptimt, a këtërët kryesur të historisët, rrët të të të dhe janë zhvillu krejt në gjë aretë së janë, apëdër, qëfar histori është e apëdër? Pëndaj, me gjithë këtë, Allahu Jalla Jalalhu ka përqë hala për manën, qënë harru, kajt i dhim, qëka kanë thonë, qëka kanë bo, ku ju në kohën, i dhim, pësë? Pësë Allahu Jalla Uala e karujtë librin, ku jenë të evidentuar atë të erin kjame të pashlyshme gjurme të emësimit e pegemberve. Korani, fjera allat a zhëllë. Fëtë këtë dhe fëqia allat. Nga dhënimi i këtë emësimeve, përkunde tendencëve që të shtypen, të të tërsohen, kanë metë të emësimit të saktat, vërtetat, të pandrishushme. Nga se liber allat, kanë metë i ti allat. E kjo fëqia allat është. E kjo është a i sërgënë se së allat gje lewala bëndë Kërë Allah u cakton që të mbetit njëmsim, së mundaj me shku, e pa mund shme. Kërë Allah u nuk dënë me metë njëmsim të kë njerëzit, nuk ka me metë, saj do regjia, filozofija u shku, ka me shku shumë tjera. Nësër Allah u tha, va emma ma jenë fërë u nësë, e që i bëndëm i njerëzve që jenë betit, të përëndajte, drozër, Masoj që përmela kompletar, shumë tira që kemi mësugja të këtiju thime të përbashkët, ne mund të e me dherë shumë se, ne i përkasëm kësoj shkolla. Kërë të dhe të farë shkolla i përket, unë im i kësoj shkolla, unë im i këtijurin tim, e ti që farë shkolla i, unë im i shkolla së, pejgamberet allat asvel. E po nëse i nëzans i kësoj shkolla, nëse i përket kësoj shkolla, atër kjo du të më vrejtë në stilën tonë, në formimin tënë, në mendimin tëndë, në qëndrimit e tua, du të më vrej se ti e në zonë si kësoj shkollat, me që kemsu në shkollat e elitarve, pekamber e të janë elitarët e njerëzimit, që përdojnë elita, që këta e elita, pekamber të adhata zhuj, këta e elita, ka një të i përmënë në do elita dhush, anëdaj, elitarët, po fjas me gjuhën e njerë që këpësojnë, këta e në, Ndaj aj që mësën këtë shkollë, është nga e njëtarët, du të pasë sjele t'ilë, dhe pasë formim të t'ilë, mendim t'ilë, du të që ashtu me funksionu, si në pasë asaj që ka një pejgamber mësë vetëm. Nga se ne i përkasim kësaj shkollë, ne i rështohemi mësë këture mësimeve, mësimeve të pejgamberve të Allahot Azoqelat. Ndaj këta, këta në mësojnë si mu rështu, si me kuptu, si me analizu, si me vepru, ka me orientu, ka me këthy, e kështë mërëdhën nga shumë të tjera që kemi përmendër i më tani. Dhe kjo është ajë që, rëzënështë, mund tjetë një dhejtash përmbledhja, apo rezumeje, e këtyre mësimive të dheri më tani shme. Edhepse ka shumë detaje, që mund zberthejnë, por besoj që ato shkuen duku zberthejnë, në shanë serija t Por, këllë thymë për mes nizet takime për besoj që kjetë një përmbledhje e duherë e mjaftush me inshalla për razimin e dhe kuptimin e këture pikeve në funqin përme edhe. Allah në mënësot që temi pasuas të den të pegambërët Allah të asoqen. Në mënësot Allah me i rinjallë mësimit e tyre dhe me i përhapë në mesin e njerëzve. Edhe me i përhapë emnet e tyre që njerë të njohen nuhin a.s.w ta njohin njerëz Ibrahimin alayhisalamu, Musain alayhisalamu, Isaun alayhisalamu, Muhameditin sallallahu alayhi wasallam. Ta njohin mir edhe pejgamberët e tjerë, kush kanë qenë, kush e ka qenë Saliu. Lutin alayhisalamu me njerëzve, edhe po luti shumë kanë njerëz, por kush e ku lutet, çka ka hik me do njerëzve? Çka ka hik me do njerëzve? Është çka kanë duhet thënë ndaj aty njerëzve. Është histori kjo, faktume. Në fol për lutën në Islam e për pegamber tjerë që Allah i ka përmerë në Kur'an dhe Muhammedi sallallahu sallallahu sallallahu haditha. Allah në bëvë nga ta që këtë e bëjnë në përkushtim, dhe vëqmëri, sinceritet, maturi, e ursi, si pas aso që nga ka për pegamber të Allahot, dhe sikur që Allah në këtë dunion e ka mbledhu në sofrën e pegamberve të mësimit e tyre, në bëvë të Allahot bashkë edhe në sofrët e gjennetit, bashkë me ta, të kënësia Allahot, të këfallë Allahot edhe të Zotë i shpërblev, me kaqë për i dhe fond, usalëllamala Muhammed, vala ahli, usalëllamala sërëzim, të simë e këtira. Të në të të bojmë një, që e vënash më nukë të kemi, inshallah, desh, një pauz, e përdojmë pasaj me desh e sabot në Ramazan, inshallah, sikur se ka qenë kashme, përblev, të rritë të zekash me, inshallah. Zotë i shpërblev, të e në takovë të lau në hajret më njëra, inshallah.